وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الأخوة في الله كم بالكتاب موجود كديا كتاب دليل مباحث الكتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. dan kita masih membahas Fasal yang menerangkan tentang peristiwa perang Khaybar dan telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan bendera kepada Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala'annya yang dengannya Allah Azza Jalal memberi kemenangan. Kepada kaum Muslimin dan mengalahkan kaum Yahud dan pada saat itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan kaum Muslimin mereka meraih kemenangan mendapatkan ganaim kathirah Harta rampasan yang banyak, dan ini adalah merupakan pengganti dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terhadap Pembatalan dan kepulangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan kaum Muslimin dalam kejadian Hodebiyah terjadinya sulhul hudaibiyah dan tidak terjadi peperangan dan mereka kembali ke al-madinah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an al Karim laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'una tahtash shajarah fa'alima ma fi qulubihim faanzal as-sakinata 'alayhim وأثابهم فتحا قريبا ومقانم كثيرة تأخذونها ومقانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكما لدَلَمْ أَيَّتِنِي اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَتَعَالَى مَنْجَنِي كَانَ فِي أَدْكَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَتْحًا قَرِيبًا كَمَنَانَانَ دَلَلْ مَكْتُوَى الْقَدْرِ وَالْمَعْرُوفِ وَالْمَعْرُوفِ وَالْمَعْرُوفِ dengan maganim al kathira harta rampasan yang banyak, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya mereka berhasil mengalahkan Yahud dan menguasai tanah beserta sawah-sawah dan ladang yang ada di Khaybar, yang memang dikenal dengan kesuburannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian membagikan harta rampasan perang tersebut kepada para sahabat dengan pembagian seorang penunggang kuda mendapatkan tiga saham saham untuk dirinya dan saham dua saham untuk kudanya, sementara seorang yang tidak memiliki kuda bukan seorang penunggang kuda maka dia mendapatkan satu saham sebagaimana yang diterangkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhumah lalu berkata al-hafiz nukathir rahimahullah waista'amal al-yahuda al-lazina kanu fiha ba'dama sa'alu thalika iwazan amma kana salahahum alaihi minal jala ala an ya'amaluha Ketika mereka telah ditaklukkan, kemenangan telah berada di tangan kaum Muslimin, maka mereka pun ingin mendapatkan dispensasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak ingin diusir dari Khaybar. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan mereka sebagai ummal sebagai Para pekerja orang-orang Yahudi untuk mengerjakan Perkebunan yang ada di Khaybar. Ini yang dimaksud oleh Al-Hafidh Al-Kafir R.A. Was ta'amlah Yahud al-ladina kanufiha. Rasulullah S.A.W memanfaatkan orang-orang Yahudi yang mereka sebelumnya tinggal di Khaybar. Setelah mereka meminta kepada Nabi S.A.W daripada mereka diusir dari khaybar, maka mereka bersedia untuk diperkerjakan. Alain ya'amaluha walirasulillah sallallahu alaihi wasallam al-nis. Dengan pembagian setengah untuk mereka yang mengelola, dan setengah lagi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Bersama kaum muslimin. Mimma yakhruju minha min tabarin awzarain. Dari apa yang keluar, yakni apa yang dipanen dari berbagai macam penghasilan buah-buahan, demikian pula sawah yang ada di sana. Ini yang kemudian menjadi ketetapan perjanjian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syarat-syarat yang ketat kepada mereka. Di mana mereka tidak diperbolehkan berdusta, tidak diperbolehkan menipu, tidak diperbolehkan menyembunyikan apa yang telah menjadi penghasilan yang ada di Khaybar. Dan dari sini menunjukkan kemenangan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kaum muslimin dalam peristiwa berang Khaybar. Sebagaimana kita sebutkan sebelumnya bahawa, Uh, seseorang yang bernama Marhab, yang dikenal sebagai pemberani Yahudi, ketika melakukan mubarakat, ketika melakukan perang tanding bersama dengan salah seorang dari kaum Muslimin, yaitu Amir, yang kemudian menyebabkan terbunuhnya Amir, radhiyallahu taala anhu beliau tidak sengaja senjatanya mengenai diri beliau sendiri. Kemudian Majullah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dan berperang satu lawan satu bersama dengan Marhab, yang berakhir dengan kemenangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taalaan, dan beliau pun membunuh Marhab. Ini uh, diantara kejadian yang terjadi dalam peristiwa perang Khaybar, dan di sana ada beberapa kejadian yang dicatat dalam sejarah dan diriwayatkan oleh para Sahabat radhiyallahu anhum beberapa kejadian penting yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Di antaranya kisah seorang badu yang meninggal sebagai seorang yang syahid. Yang baru masuk ke dalam al-Islam. Disebutkan dalam riwayat tersebut dikeluarkan oleh al-Nasai al-Hakim, al-Bayhaqi dari hadis Syaddad al Hadz bahwa seorang dari kalangan Badu, seorang Arabi datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia datang maka dia menyatakan keislamannya dan mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia mengatakan Uhaijir Ma'af, aku ingin berhijrah bersamamu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun Mewasiatkan kepada para sahabatnya untuk Menjaga Orang badu ini Dia baru masuk Islam Dan berkeinginan untuk berhijrah bersama Rasulullah Berjihad bersama Rasulullah Alayhi salatu wassalam Maka Tadkala Meletus perang Ada yang mengatakan itu perang khaybar Sebagian juga mengatakan bahwa Itu perang Hunain Maka Nabi salallahu alaihi wa alaihi wassalam Mendapatkan atau meraih kemenangan, meraih kemenangan. Di mana Rasulullah SAW mendapatkan harta rampasan perang, demikian pula para tawanan dalam perang tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi harta rampasan perang. Termasuk yang mendapatkan bahagian ini adalah orang Badui seorang Arabi Ketika dia mendapatkan bahagian, ulangi Maka dia datang kepada para sahabatnya. Lalu dia memperlihatkan apa yang dibagikan untuknya. Dan beliau ini sebelumnya seorang pengembala. Dia mengembalakan kendaraan atau hewan-hewan yang dimiliki oleh para sahabat. Yang dimiliki oleh para sahabat. Ketika dia datang, orang badu ini. Maka para sahabat pun memberikan kepadanya apa yang menjadi bahagiannya dari harta nafasan perang tersebut. Kata orang baru ini, mah apa ini? Kata para sahabat, tismun, kismun kasmahulakn Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bahagian yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membagikannya untukmu. Maka beliau mengambil bahagian tersebut, lalu beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya apa ini? Apa ini wahai Rasulullah? Kata Nabi alaihi salat ini pembagian yang aku bagikan untukmu. Kata 'arab ini ma ala hadza taba'tu. Bukan karena ini saya mengikuti kamu. Bukan karena ini saya beriman kepadamu. Walakin nittaba'tuka ala an urma ila Akan tetapi saya mengikutimu dengan tujuan agar saya dipanah di daerah sini artinya beliau ingin mati dalam keadaan syahid saya ingin mengikutimu karena saya ingin dipanah di sini beliau mengisyaratkan Kepada anggota tubuhnya wa asyara ila halqihi bi sahmin beliau mengisyaratkan kepada lehernya ya aku ingin dipanah di daerah ini fa amut fa adkhul al jannah Lalu kemudian aku mati dan aku masuk ke dalam al jannah. Bukan ini yang aku inginkan, harta di dunia. Maka dia kembalikan harta tersebut dan dia mengatakan ucapan ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Intasduqillah yasduq. Apabila engkau jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ucapanmu ini, maka Allah Azza Wa Jalla akan memberikan apa yang engkau inginkan. Akan memberikan apa yang engkau harapkan. Maka tidak berapa lama kemudian. ya, Malatus perang berikutnya. Maka beliau pun bangkit. Memerangi musuh-musuh Islam. Lalu kemudian setelah terjadi peperangan. Dilihat dan dicari jasad-jasad. Yang meninggal dari kaum muslimin. Maka jasad beliau pun dibawa kepada Nabi SAW. Di bawah, lalu kemudian diperlihatkan tempat di mana beliau mengisyaratkan, dan di situlah beliau terkena panah. Tempat pada tempat di ketika beliau dihadapannya, Bismillahirrahmanirrahim beliau mengisyaratkan ke bahagian leher beliau. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ahuahua, apakah ini yang dimaksud orang Badui itu, orang Arabi tersebut?" Kata para sahabat, "Nah, iya." Allah Sadaqallah, fasaqah. Ia telah jujur kepada Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan apa yang dia inginkan. Lalu kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengafani hamba Allah ini dengan jubahnya. Lalu kemudian dia didahulukan. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyalatinya dan diantara doa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surah tersebut beliau mengatakan: "Allahumma hada abduka kharaja muajiran fi sabilik, faqutil shahidan ana shahidun ala dalik." Ya Allah, ini adalah hambaMu yang keluar berhijrah di jalanMu, lalu dia terbunuh dalam keadaan syahid, dan aku yang menjadi saksi atas hal tersebut. Allah Subhanahu wa Taala memerintahkan kemuliaan kepada seorang Arabi. Dengan keimanannya, dengan keikhlasannya, masuk ke dalam Islam untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara kejadian yang terjadi dalam peristiwa Khaybar tentang seorang pemberani, seorang pemberani yang hadir dalam peperangan tersebut bersama kaum muslimin, namun dia difonis oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ahli neraka sebagai penghuni neraka dalam hadis sahl bin sa'ad as-sa'idi radhiyallahu an beliau menyebutkan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan kaum musyrikin terjadi peperangan di antara mereka tatkala Nabi alaihi wasallam berkumpul dengan bala tentaranya Demikian pula yang lain. Mereka berkumpul dengan pasukannya. Di antara sahabat Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki. La yada'u lahum syadzatan illa taba'aha bidharbiha bisa'ifih. Orang ini. Tidak membiarkan. Siapapun yang ada di hadapannya. Melainkan dia ikuti. Lalu dia membunuh dengan pedangnya. Ya, ini luar biasa, pemberani. Tidak terlihat rasa takut pada dirinya. Luar biasa keberaniannya. Siapa saja yang ada di hadapannya dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dia membunuhnya. Sehingga sebagian para sahabat alai memuji orang ini. Mereka mengatakan ma ajza minnal yaum ahad kama ma ajza fulan. Tidak seorang pun dari kita yang mendapatkan balasan yang paling banyak, yang terbanyak seperti balasan yang didapatkan oleh si bulan ini. ini yani dia mendapatkan pahala yang besar, pahala yang banyak, banyak musuh yang yang dipenggalnya, yang dibunuhnya. Namun apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ama innahu min ahli nar. Ketahuilah, orang itu penghuni neraka. Orang itu penghuni neraka. Subhanallah padahal dia dalam peperangan pemberani selalu di baris terdepan siapa saja musuh di hadapannya di ditebasnya sehingga menyebabkan keheranan para sahabat ketika mereka mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia ini penghuni neraka maka seseorang dari Salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ana "Aku akan mengikuti kemana orang ini pergi. Atau aku akan terus mengikutinya. Akhirnya orang itu pun keluar dan terus dibuntuti oleh sahabat ini. Kullama wa kafama wa kafamaa. Setiap berhenti orang ini juga berhenti yang membuntutinya. Wa ida asra asramah. Ketika orang ini berjalan cepat maka dia pun Berjalan cepat dia ikuti ke mana pun orang ini pergi ya. beliau penasaran kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang ini kok penghuni neraka ada apa padahal dilihat secara zahir dia seorang pemberani lalu kemudian orang ini pun menceritakan fajuri harrajul jurhan shadidan suatu ketika orang ini terluka dengan luka yang berat fasta'jalal maut fawada nasl as-sayfi bil ardh wa zubabahu baina thumma tahamal 'ala sayfihi faqatala nafsuh dia tidak tahan dengan luka yang dideritanya luka yang berat maka dia ingin cepat mati apa yang dia lakukan dia pasang pedang itu dia tancapkan ke tanah ujungnya runcingnya itu berada di di di antara kedua dan yani anu dua payudara yang di bahagian dadanya Lalu kemudian dia merobohkan tubuhnya. Merobohkan tubuhnya. Sehingga tubuhnya itu. Pedang tersebut menembus menembus tubuhnya. Matilah dia. Ternyata dia membunuh dirinya sendiri. Akhirnya orang ini ketika mengetahui akhir. Dari seorang dikenal pemberani tersebut. Ternyata dia membunuh dirinya. Maka dia datang kepada Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Dan mengatakan. Ashadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Engkau adalah Rasulullah. Kata Nabi, ada apa? Maka dia pun menceritakan tentang apa yang kau sebutkan wahai Rasulullah, bahwa dia termasuk Ahlun nar. Orang-orang mendengarkan itu mereka merasa penasaran, mengapa demikian? Maka kata beliau, aku pun mengikutinya dimanapun dia pergi. Ketika dia luka berat, maka dia ingin mengakhiri hidupnya maka dia pun membunuh dirinya. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innar rajula la ya'malu 'amal ahli jannah fi ma yabdhul linnas wa huwa min ahli nar." Sesungguhnya terkadang ada seorang beramal seperti amalan ahli jannah, Yang yakni dia Masya Allah. beramal saleh. Nampak ibadahnya salat, puasa dan seterusnya. Itu yang nampak di hadapan manusia padahal dia termasuk penghuni neraka. Wa innar rajula amal ahli annar fi ma yabdul ahli aljannah. Dan sesungguhnya ada pula seseorang yang mengamalkan amalan penghuni neraka. Itu yang nampak bagi manusia. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menetapkan dia termasuk ahli jannah. Jadi sini menunjukkan bahawa. seorang tidak diperbolehkan memvonis Fulan, ahlu jannah, fulan, mati syahid Kita tidak mengetahui apa yang terdapat dalam hatinya Kita tidak mengetahui apa akhir dari kehidupannya Al-Imam Al-Bukhari, rahimahullah Beliau menyebutkan bab Dalam kitab sahihnya Babu la yuqalu fulan syahid Bab tidak boleh mengatakan kepada seorang Si fulan ini mati syahid Tidak boleh Karena kita tidak mengetahui apa akhir dari kehidupannya kalau mendoakan tidak mengapa. Semoga Allah Subhanahu wa Taala menerimanya sebagai seorang yang syahid, mencatatnya termasuk di antara syuhada. Adapun memastikan, apalagi memberikan gelar-gelar asyahid fulan, asyahid fulan, seperti kebiasaan. Sebahagian mereka, ulama Muslimun, ya menggelari tokoh-tokoh mereka yang dianggap sebagai pejuang dengan gelaran syahid, asyahid. Abdullah Azzam al-Shahid Hassan al-Banna, al-Shahid Sayyid Qutb, dari takut apa mereka? dari mana kamu tahu? Allah Subhanahu Wa Ta Taala yang Maha Mengetahui tidak diperbolehkan seorang menggelari seakan-akan itulah keadaan dia. Oh dia benar mati dalam keadaan syahid. Maka ini wahai ma syarul rahimakumullah tidak diperbolehkan. Berapa banyak orang mengamalkan Amalan soleh yang nampak bagi manusia. Dia tidak mengerti hakikatnya. Ternyata dia termasuk. Dalam Ahlun Nar. Dan disebutkan dalam urat yang lain. Bahawa perang Khaybar. Ini adalah perang yang pertama. Yang dihadiri oleh orang ini. Jadi memang. E, sebuah pertunjukan yang. Membuat para sahabat takjub kepadanya. Baru pertama terlihat. Dia sudah. Sudah menebas leher orang-orang kafir. Ya, sekarang enggak tidak punya rasa takut siapa saya kade di hadapannya ditembas. Nah, sehingga mereka pun memujinya. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentangnya huwa min min ahli nar, dia termasuk dalam penghuni neraka. Dan dalam peristiwa tersebut Salama bin al radhiyallahu taala Beliau terluka dalam peperangan tersebut perang Khaybar Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Yazid bin Abi Ubaid Dia mengatakan raaitu athara darbahi fi saqi ibn al Aku melihat ada bekas pukulan bekas hantaman yang ada di betis Ibn al-Aqwa Lalu aku pun bertanya Kepadanya, wahai Abu Muslim. Ini bekas apa ini? Pukulan apa ini? Kata Salaman bin Al-Aqwa, hadihi darbatun asobat hayoma khaybar. Ini adalah hantaman, pukulan yang terkena pada peristiwa perang khaybar. Ketika beliau terluka, dihantam bahagian betis beliau, orang-orang mengatakan, usibah Salamah, bahawa Salaman bin Al-Aqwa terluka. Maka beri pun segera dibawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fanafath fihi tiga nafathat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meniup tiga kali tiupan. An-nafas, yani tiupan, yang disertai dengan ludah kecil. Alhamdulillah. Nampak bahawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merukia. Ruqyah Salamah bin Al-Aqwa, beliau menyembuh dengan tiga tiuban. Kata Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu an, "Fa mashtakaitu hatta as ah. Setelah itu, saya tidak pernah lagi merasa sakit. Subhanallah. Berkah dari ruqyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tidak pernah lagi merasa merasa kesakitan dengan dengan bekas luka tersebut. Ini, ma'asyiral ikhwat rahimakumullah yang eh, beberapa kejadian yang terjadi dalam peristiwa perang Khaybar sampai di sini insyaallah wa akhir dawana da ani alhamdulillahirabbil alamin tafadhalu hafizakumullah